невинність людської душі, найбільшої в очах божих цінності створеного світу. Тому не спішіть з висновком аж до часу, коли будуть вичерпані до останнього краю всі докази на безневинність або на провинність підсудного, поки доказами йому цілковито не доведено його злочин, і він безвинна особа. Обвинувач, містер Септимус Стерн, ви хотіли промовити? Названий віднявся необтяжено від стільця, Білуватість широтного обличчя трохи нагадувала морську медузу, коли брови вуглисто-чорніли. Повинен ваша честь говорити виключно для ствердження. В очах всіх присяжних життя кожної людини без винятку повинно мати рівну цінність. І найкраще з якогось погляду, і з того погляду ніби найгіршої, не тільки законопорушника, але і його жертви. Ніхто не сміє ні в кого відбирати життя. А провинні в такому переступі мусять бути засуджені, без уваги на їх індивідуальні предмети, тільки відповідно до вчиненого злочину. Можуть прийти які завгодно співчуття чи відрази до підсудного, але до уваги береться тільки правда про його причетність чи непричетність до злочину. Будем сміливо виявляти дійсність до кінця. Слухаючи оборонець, дуже ясноюсявий і довговидий, легка, мов при сивій конячності сказок, Почасті в рисами на чолі, мовчазному докорі, бо ось недавно за розгульного вбивника і кловтівника, розвиваючи викриття, обвинувач часто сам роздирав собі серце, аби викрути скари. І дивіться, через два роки чи скоріше випустять нерозкаяного душогуба. А тут обвинувач надкозирюється на непричетному. Суддя порушив безрадісні роздуми. Оборонець «Містер Осмонд Бокер хотіли вести мову?» І він забаристо зводить кісляві мене, випросуючись. «Конче, ваша честь, конче, аби сказати про гріховну небезпеку з того стану, коли незбагненним шляхом все помилково складається проти підсудного. Потім вияснюють його безневинність деколи після смертної кари. В таких випадках замість бути діячами правосуддя, ми, що провадимо суд, самі стаємо фактично підсудними злочинцями» організовано вбиваючи безвинного через нашу душевну лінь і недбалість небо обереже нас від цього жаху якщо ми в обвинуваченнях будемо надзвичайно уважні і стримані на кожному кроці справу вирішують тільки всебічно і цілковито вичерпно перевірені докази після яких не буває й тіні сумніву суддя ніби щось вдихнув від паперу піднятого перед очі обвинувач кого свідків хотіли покликати знов пані Декстер Її відомості як ключові потрібні для розгадки дивних психічних пружин в характері підсудного Вони пояснюють його на станову і в злочинах, і на суді Гаразд, починаємо Пані сідає в крісло біля високого столу Ви й тепер певні, повів обвинувач голосом, мов чорним смичком по залізній струні Бачили вночі підсудного, в переході паркову дорогу при ліхтарі Цілком певно Обвинувач смачно спожив відповідь і трохи зупинився продовжити вдоволення. Згадаймо, в якому одязі був. Кремова сорочка, розстебнута на перших ґудзиках, заправлена в сірі штани, черевики брунатні, як тепер сам рудей під ліхтарем світився. Приблизно час, які особливі обставини, повиднив собі обличчя обвинувач призною випитливістю, глядячи не набагато набік. Одинадцята тридцять. Я втримувала пса, прогулюючи, а пригадую, перехожий оглядався двічі в мою сторону. Я стояла на камені. Сутєва річ, мов пером блиставки підкреслює обвинувач свій висновок. Тепер особливо яскраво вирізняється впертість обвинуваченого. Він без перерви заперечує, що бачив пані Декстер в той час. Його пертість діє подібно супроти очевидної доказаності в схожих становищах, зокрема в запереченнях інших злочинів, як от убивству поліцмена до оборонця. Чи ваш підзахисник змінив настанову? Поспитавши Олега, оборонець відказує. Категорично ні. Ха он як. Гадаю, для присяжних психічний феномен з'ясовано. Обвинувач збудувався в пам'ятнику гірченості. Ваша черга. «Пані Декстер, чи твердо запам'ятали сорочка Кремова?» – проквела, питає оборонець, ніби про непритульну річ.